Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Alhamdulillah qala ta'ala fi kitabihil karim A'udzu billahi minash shaitonir rajim Inna a'tainakal kautsar Fasallili rabbika wanhar Inna sya ni'akahu wal Makasih Tuan Haji Zula Sri Muhammad Menyampai radio KLFM Yang saya hormati Datuk-Datuk Seri Datin-Datin Seri Yang berbahagia Datuk-Datuk, Datin-Datin Tuan-Tuan dan Puan-Puan Mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Alhamdulillah pada hari ini kita ...dapat mengadakan program... ...Kasih kepada Kekasih. Kekasih kepada Kekasih. 3K. ya 3K. Kekasih kepada Kekasih. Sempena dengan Hari Wilayah Persekutuan 2015. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Bila sebut tentang Kekasih... ...perasaan kasih, perasaan cinta... ...perasaan sayang ini tuan-tuan... ...semua orang... Allah Taala berikan nikmat ini. Nikmat cinta, nikmat sayang, nikmat kasih ini ialah anugerah Allah. Sebab itu tuan-tuan, Allah Taala ni bersifat dengan sifat kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Allah ni Maha Kasih. Saya ni orang kampung. Nak cakap bahasa Kuala Lumpur pun tak berapa pasir lah orang kampung Mengaji pun tak tinggi mana kan, tuan Aku orang kampung Tiada pelajaran Kulit-kulit sahaja Rumah pun tak ada Ada pun bapak punya Orang kampung Jadi bahasa saya cakap pun bahasa kampung Jadi kalau tuan-tuan tak faham Saya cakap Angguk-angguk je lah bagi nampak macam faham bila saya sebut tentang bahasa saya Saya suka menggunakan bahasa yang Orang senang faham Bila sebut Allah itu maha mengasihani Apa dia yang dikatakan Allah itu maha mengasihani Jawapannya ialah Allah itu maha baik Sebut Allah maha mengasihani Allah maha mengasihani Macam-macam kita boleh faham tapi kalau kita ikut bahasa yang mudah, Allah Maha Baik. Dia takkan bagi kepada kita satu benda yang menyusahkan kita. Walaupun nampak macam tak berapa selesa, tetapi Allah Maha Baik. Hari ini Allah Taala bagi pada kita hujan. Ada orang bila tengok aje hujan, el eh hujanlah pula. Allah ni maha baik bila dia bagi hujan, hujan gede cuaca menjadi segar. Cuaca menjadi nyaman, udara menjadi sejuk. Ada pula orang komplain, ustaz, ambil kasut raya tahu tu dia. Akak, kasut tu boleh dibasuh, balikkan basuh. Eh, tak suka nak basuh-basuh. Akak ambil kasut, bubur dalam mesin basuh. Dia selesaikan mazalah akak tu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, itulah makna kekasih. Apa makna kekasih? Kekasih maknanya ialah kita tak nak bagi orang susah. Kita tak nak bagi dia susah. Kita nak buat yang terbaik je kepada dia. Itulah makna kekasih. Sebab orang faham kekasih ni macam-macam. Oh, kekasih kita kena sambut hari Valentine. Oh, Pakat sibuk sambut hari valentine. Pergi ke hotel, makan dengan disinari lampu, cahaya, lilin dan sebagainya. Kemudian dating dekat zoo negara. Eh, kenapa? Hari memperingati kekasih. Orang tanya pada saya, apa makna kekasih ustaz? Apa makna cinta ustaz? Saya orang kampung, saya jawab senang. Cinta itu ialah dua hati. Jadi satu. Dua hati jadi satu. Kak Lima cinta pada kak, Abang Lehman. Maka jadilah satu. Cintalah tu. Apa makna kekasih? Kekasih maknanya tidak mahu menyusahkan orang itu. Kekasih maknanya tidak mahu menyusahkan orang yang kita sayang. Sebab itu kalau kita lihat cinta yang agung. Manusia yang paling agung cintanya kepada kita. Bukannya tuan-tuan kita letak Laila Majnun. Cinta yang agung bukannya letak kepada kisah-kisah cinta yang hebat-hebat. Cinta yang agung sudah pasti letaknya kepada Allah. Allah sayang pada kita. Allah tak pernah menyusahkan kita. Allah sentiasa baik pada kita. Ustaz, kalau Allah baik pada saya... Kenapa mata saya buta Ustaz? Saya tak boleh tengok keindahan alam Ustaz. Saya selalu dengar radio KLFM. Mereka pasang lagu-lagu tentang keindahan alam. Saya tak tahu apa itu indah Ustaz. Dipasangnya lagu Poziah Ahmad Daud. Lihatlah keindahan. Kata Oji Ahmad Daud. Sawahku bersama hatiku Lihatlah kemesraan Saya tak tahu sawah tu apa Ustaz Abang tahu nasi Tahu? Ha, Makan je lah Sebuk-sebuk ke sawah Abang bukan turun pun Dengan sebab kita tak ada mata Dalam dunia kita buta tetapi di hari kiamat tidak buta Kita jadi orang yang beriman kepada Allah Reza dan syukur kepada Allah itu abang Abang menjadi orang yang paling kaya Nabi sebut dalam hadis, Siapa yang paling kaya? Ah, orang yang paling kaya ialah Bill Gates Kaya Ustaz Orang yang paling kaya Ustaz Orang yang buat Facebook Paling kaya Ustaz Orang yang paling kaya Ustaz Ialah Nun Okey minyak Ustaz orang Arab Ustaz. Nabi jawab tidak. Itu bukan orang kaya. Orang kaya siapa dia? Siapa-siapa pun yang datang malam ni. Siapa-siapa pun yang sedang mendengar rancangan ini... ...yang disiarkan dalam radio sekarang ini... ...sebenarnya semua orang boleh kaya. Sebab Nabi kata... Ma laka takun ...siapa-siapa yang redha... ...dengan apa yang Allah anugerah kepada dia... Apa yang Allah bagi kepada dia Dia adalah orang yang paling kaya di sisi Allah Siapa-siapa yang reda dengan apa yang Allah bagi Itu orang paling kaya Allah bagi kepada dia Mata dia tak nampak dia reda Alhamdulillah Ustaz Sekurang-kurangnya mata saya tak pernah tengok benda haram Ustaz Sekurang-kurangnya saya tak pernah tengok benda dosa Ustaz Alhamdulillah Jangan tuan-tuan angkat tangan pula Ustaz macam makcik macam mana Makcik mata tak buta ustaz Takkan makcik nak ambil gerpu Pup, cok, cok, cok, Itu namanya Kasim Selamat Jangan jadi bengong macam Kasim Selamat Udah matanya elok dia ambil gerpu pula Eh ales Susah betul Dah mata dah elok Sudahlah Pergi buat pembedahan dekat Singapura tu. Dapat bunga punya banyak Ish ish ish Hebat sungguh sambutan orang Singapura kepada kita Kasim Selamat, beta dah. Mama tak sangka sambutannya begini. Ya, ini semua kerja Mama juga. kepada Anza ni. Si hmm. tengok-tengok matanya dioperate datang Dr. Ismadi. Kasim Selamat. Kalau boleh izinkan saya untuk menyembuhkan mata Kasim Selamat. Hm, operate mata di yang paling saya seriau, yang paling naik bulu roma bila nak buka balutan matanya Kasim selamat hari ini saya akan membuka balutan mata awak gede gede gede gede gede eh, ya Allah naik bulu roma tau oh, ya Allah gede gede gede gede mata dah elok yang kamu pergi ambil gerpu cocok buat apa saya terasa Ustaz. Kenapa terasa pula? Isteri saya Ustaz dia ambil Ustaz. Mata dia ganti mata saya Ustaz dia ambil isteri saya. Doktor Ismadi cakap apa? Kasim selamat. Mungkin aku bersalah kerana mengambil isteri kau. Tetapi bukankah aku mengembalikan mata kau Kasim selamat? Bukankah itu adil? Adil kata Tuan Doktor. Sudahlah, huh, dah dia cerai ambil Dr. Ismadi. Sudahlah. Bukankah kamu ada combi? Apa lagi masalah? Allah bagi sabariah dekat katim, dekat Dr. Ismadi. Allah gantikan kamu combi. Orang Penang lagi. Cakotiau ada. Laksa Penang ada. pasembor ada. Apa lagi? ...pun kadang-kadang tak bersyukur... ...sebab tu dia jadi miskin hatinya... ...dicocoknya mata dengan gerpu jalan... ...kan susah... ...nak pergi ke tandas kandas payah sekarang... ...nak mandi pun dah jadi susah... ...sebab itu tuan-tuan manusia yang kaya... ...ialah orang yang reda... ...dengan apa yang Allah Ta'ala bagi pada dia... ...sebab apa? ...yang bagi pada kita itu kekasih kita... ...yang menganugerahkan itu kekasih kita... ...yang jaga kita ini kekasih kita... Takkan kekasih nak menyusahkan kita. Allah sayang pada kita. Allah cinta pada kita. Takkan Allah nak menyusahkan kita. Memang Allah akan bagi yang terbaik kepada kita. Dari Allah kekasih kita. Kepada kita. Sebab itu Allah Ta'ala pesan apa? kama Dan berbuat baiklah kamu. Macam mana Allah telah berbuat baik pada kamu. Allah Maha Baik. Allah tak pernah menyusahkan kita Semuanya ada kebaikan Sebab itu tuan-tuan Orang yang beriman Apa yang dia datang Apa yang dia dapat Dia pandang baik Kepada Allah dia pandang baik Kepadamu kekasih Aku berserah Kerana kau tahu Kerana ku tahu Kau lebih mengerti Nampak. Serah pada Allah Kepadamu kekasih Aku serahkan Jiwa dan raga Jiwa segalanya Serah pada Allah Ustaz Ustaz kata Allah baik Kenapa Allah tak bagi saya anak Saya tak mengandung Orang lain dapat anak Jiran sebelah rumah saya Ustaz tak kahwin mahu dapat anak ustaz. Hmm. Saya kahwin secara sah ustaz. Kenapa Allah tak bagi? Allah makcik relax. rilek brother. brother rilek Adalah sebab Allah tak bagi. Mungkin kalau makcik dengan pakcik ada anak. Anak tadi menyusahkan pakcik. Anak tadi menyusahkan makcik. Allah maha tahu dia tak bagi. Supaya makcik dengan pakcik hidup senang. Ada anak pun menyusahkan. Kita tengok dalam berita tadi. Anak ambil batang cangkul dibunuhnya ibunya. Dipukul ibunya bertalu-talu dengan batang cangkul di kepala ibu dia. Meninggal ibu dia. Anak 22 tahun. Ibunya 47 tahun. Sekarang siapa yang nak pukul kepala makcik? Cangkul pun tak ada makcik. Sabar. Nanti makcik dengan pak cik ada sebab Allah tak bagi makcik dengan pak cik ada anak. Sekarang pak cik dah pencen? Dah. Apa pak cik buat sekarang? Allah Ustaz, pak cik sekarang tiap-tiap hari pergi surau. Apa buat? Vakum karpet, apa buat? Lap kipas, apa buat? Lap mimbar, cuci tandas. Makciknya buat apa? Makciknya pun macam tu Ustaz, kita orang pagi-pagi datang ke surau. Makciknya basuhkan telekung Ustaz. Dia bersihkan surau. Lepas bersihkan surau, besok pula kami bersihkan kubur ustaz. Kami tidak ada anak. Kami tidak ada cucu. Kami cuma dapat pencin tiap-tiap bulan ustaz. Tak tahu nak buat apa. Kubur dekat rumah kami bersih ustaz. Masjid dekat rumah kami bersih ustaz. Surau dekat rumah kita orang bersih ustaz. Malam-malam kita pergi kuliah. Pagi-pagi subuh kita pergi kuliah subuh ustaz. Kita semayang berjemaah. Lepas saja semayang berjemaah ustaz. Kami makan ustaz dua-dua orang. Seronok tak? Seronok. Tapi kalau makcik dengan pakcik ada anak Bila ada cucu Surau tak sempat, mengaji tak sempat, kuliah tak sempat Ke kubur pun tak sempat Tunggu mati baru pergi Tetapi Allah ni maha baik Dia nak bagi makcik pahala Orang lain dapat anak Pahala jaga anak Makcik pahalanya datang dari mana? Pahalanya datang kuliah senang Pergi masjid senang Pergi mengaji senang Baca Quran senang Puasa sunat pun senang Tidur malam pun senang. Relax je makcik. Makcik tahu tak? Makcik nak sampai sekarang. Tiap-tiap malam berjaga. Kenapa Ustaz? Bela anak. Masa mengandung tak boleh tidur. Muntah tiap-tiap hari. Lepas bersalin, anak dah lahir pun tak boleh tidur. Anak meragam tengah-tengah malam. Tapi makcik, ada makcik meragam malam-malam anak? Tak ada. Makcik nak sampai sekarang anaknya sawan tangis. Makcik tahu. Makcik tahu tak, makcik nak tu tengah-tengah malam... ...bawanya botol susu, anaknya menangis minta susu tau. Pukul 2 pagi. Mama, nak susu. Begini bawa botol susu nak pancoh pukul 2 tau. Mata pejam, kaki berjalan. Berlangga dengan dingin di dapur. Aduh! Suap susu kat anak. gini je pukul malam-malam tu. Tengah tu suap susu dekat anak dia... ...suami pula cakap... Nak, nak nenen. Yang pak nak nenen anak nak nenek wui susah tau. Allah Taala ni dia letakkan dengan kasih memang nampak pelik tapi ada hikmah memang nampak pelik tapi ada hikmah Nabi Nuh Nabi Nuh alaihissalam berdakwah 900 tahun lebih umurnya 900 tahun Bayangkan tuan-tuan, 900 tahun orang dulu-dulu umurnya. Kenapa umur panjang Ustaz? Orang tak ramai. 900 tahun eloklah bagi banyak orang. Beranak kerap-kerap. Kita sekarang orang dah ramai. 6 bilion. Kalau lah umur semua 1000 tahun, mana nak duduk tuan-tuan? Mana nak duduk? Opa. Mak. Opa. Lepas Opa. Ha, Banyak moyang, lepas moyang Monyet, munur-munur Bukan kata moyet, munyut Hidup lagi Sebab tu Allah Ta'ala bagi kita Umur 63, 80, 90 Jalan, orang lain pula nak hidup Sebab kita ramai Kalaulah kita sekarang Tuan-tuan, 6 bilion DKL ni saya ada berapa juta rakyat Berapa juta warga Kuala Lumpur, kalau umur 1000 tahun Mana nak letak tuan-tuan Dagunya sampai ke lantai dah sekarang Punya bongkoknya Upah umur berapa upah nampak tu Begini upah menjawab Seribu tahun Allah ni maha bijaksana Sebab tu umur kita 63 tahun Cukup 70 tahun cukup Kata ustaz pahala sikit lah ustaz Umur 70 dah jalan Umur 60 tahun dah jalan 40 tahun dah meninggal Siapa cakap umur kita pendek Umur kita panjang. Umur panjang itu maknanya banyak pahala. Kita boleh dapat pahala yang panjang dengan sadakah jariah. Walaupun meninggal, masjid dia buat, pahala masih sampai. Umurnya masih hidup dalam kubur. Walaupun dia sudah meninggal dunia, surau dia wakaf, dia masih dapat pahala. Walaupun dia sudah meninggal, orang baca Quran, Quran itu dia wakaf, dia masih dapat pahala. Siapa cakap umur kita pendek. Kita meninggalkan anak-anak yang saleh dan salehah. Yang siang malam mendoakan kita. Tuan-tuan sekarang berada di mini stadium ini. Dalam majlis ilmu. Mak dah meninggal. bapa dah tak ada. Tetapi mak kita dalam kubur. bapa kita dalam kubur. Masih dapat pahala. Atas kehadiran kita ramai-ramai pada malam ini. Sama ada tuan-tuan niat atau tidak. Tuan-tuan niat bom bagus. Ya Allah, kalau ada pahala atas kehadiran aku ini, ya Allah. Aku panjangkan pahalanya atas almarhum ayah dan ibuku. Dapat pahala sampai pada dia orang. Tuan-tuan tak doa pun. Datang je pergi belajar. Duduk mengaji, dengar ceramah. Kemudian gelak, ha ha ha. Kemudian diam. Kemudian gelak, ha ha ha. Balik. Tetap pahala sampai pada mak bapak dalam kubur. Maknanya kalau kita meninggalkan anak-anak yang soleh. Umur kita panjang. Yang ketiganya, umur kita adalah panjang. Kerana apa? Ilmu yang dimanfaatkan. Ilmu yang dimanfaatkan. Jangan cakap orang-orang yang kerja radio tak ada pahala. Jangan cakap DJ radio tak ada pahala. Jangan cakap penerbit radio tak ada pahala. Ni penerbit radio kita sekarang ni, Haji Manan. Apa dia buat? Dia rakam ceramah kita. Dia siarkan dalam radio. Orang ambil ilmu daripada ceramah kita. Selama mana orang tadi beramal dengan ilmu yang dia dengar dalam radio. Haji Manan dapat pahala. Haji Zulastri dapat pahala. Kru-kru pun dapat pahala. Bayangkan tuan-tuan. Tuan-tuan tulis kitab. Tuan-tuan tulis buku. Tuan-tuan buat sekolah. Tuan-tuan menaja anak-anak yatim. Jadi orang hafiz Quran. Tuan-tuan bayar zakat. Tuan-tuan bagi bantuan kepada fi sabi Tuan-tuan sudah meninggal 100 tahun. Pahala tuan-tuan masih dapat walaupun sudah meninggal 100 tahun. Tuan-tuan, Nabi Nuh alaihissalam. Allah kata apa pada Nabi Nuh? Wasna'il fulk bi'ayunina wa wahyina. Wahai Nuh, buat kapal atas bukit. Kami akan tengok, kami akan pantau Macam mana kamu buat kapal Tuan-tuan Kita sekarang bukan suruh buat kapal Suruh pasang kemah Ni, kemah sebesar ini Datuk Seri tolong pasang Seorang-seorang Toba lah tak pasang Ingat senang nak pasang seorang-seorang ni Bayangkan Nabi Noh Buat kapal atas bukit Seorang-seorang kalau tuan-tuan lah, seorang-seorang pasang kemah. Dia ada berapa puluh biji kemah ni. Kak Leha pasang seorang-seorang. Kak Leha. Ya. Nak dapat pahala. Nak pasang kemah. Ha? Kak Leha kata apa? Tak dapat pahala pun tak pay, dia. Gila nak pasang kemah. Seorang-seorang kata dia. Ustaz apa? Gila ni kata dia. Kak Leha orang mana? Orang botol kata dia. Tuan-tuan. Nabi Nuh Allah kata. Buat kapal. Buat kapal. Buat. Baik. Ada Nabi Noh tubuh suruhan jaya. Kejap. Kejap Tuhan. Saya cadang nak tubuhkan suruhan jaya untuk mengkaji perintah ni sesuai ataupun tidak. Mana ada tuan-tuan yang rajin menubuhkan suruhan jaya kita je. Kejap-kejap suruhan jaya. Kejap-kejap jatang kuasa. Nabi Noh bila Allah kata buat. Buat dia. Masa itu tuan-tuan mana ada kilang papan. Masa itu mana ada beho. Mana ada kerin nak angkat kayu Mana ada kilang kayu Buat pula di atas bukit Tapi Nabi Noh tak bantah Sebab dia tahu Kekasihnya buat Kekasihnya suruh Kekasihnya arahkan Mesti ada kebaikan Dia tak merungut Tak ada pun Nabi Noh letak jawatan Tak ada Sampai siap kapal Tuan-tuan Dahlah buat kapal seorang-seorang. Orang di bawah bukit. Mengejik Nabi Noh. Oi gila. Apa gila buat kapal atau bukit? Gila ke apa? Nabi Noh sabar, sabar, sabar. Sampai siap kapal. Bawakan binatang. Bawakan pengikut kamu. Bawakan makanan kamu. Wahai Duduk di atas kapal. Hujan dari langit turun. Air daripada bumi naik. Seluruh bumi tenggelam. Yang terselamat hanya satu bahtera Nabi Nuh alaihis salam. Rupa-rupanya tuan-tuan. Allah sayang pada Nabi Nuh. Allah cinta kepada Nabi Nuh. Allah selamatkan Nabi Nuh. Dan Allah selamatkan orang yang mengikut Nabi Nuh alaihis salam. Inilah nama dia kekasih. Inilah nama dia pencinta. Dia takkan menyusahkan orang yang dia sayang. Allah sayang pada kita. Allah takkan menyusahkan kita. Sebab itu tuan-tuan Jangan merungut Kenapa saya sakit ustaz? Jangan merungut Sakit ini menghapuskan dosa Tapi tak tahap ustaz Sabar Dia menaikkan darjat Tapi tak ada siapa yang nak bantu saya ustaz Sabar Dia memberikan pahala Biar sakit dalam dunia Menghapuskan dosa Daripada sakit di dalam kubur Siapa boleh bantu sakit dalam dalam dunia ada IJN, sakit dalam dunia ada nurse, sakit dalam dunia ada doktor, sakit dalam dunia ada ubat bios, sakit dalam dalam dunia ada doktor, ada nurse, ada hospital, ada ubat sakit dalam kubur ubat apa bios apa doktor mana hospital mana? Boleh doktor temankan mayat dalam kubur? Doktor masuk sekali. Baik. Ha, duduk diam-diam kita anak kampus ni. Tobak lahum tak ada tuan-tuan. Melompat doktor tu naik. Yang menanggung kita seorang. Tetapi kita sakit dalam dunia. Ada orang bantu. Hello ambulans. Ha, tolong datang ke rumah saya. Mak saya sakit. Wiwa wiwa wiwa ambilan dekat. Dah bubuh dalam ambulans wiwa wiwa wiwa sampai dekat hospital. Pegawai di situ pula tengok, ini lampu merah, lampu kuning atau lampu hijau. Oh, keadaan kritikal, terus masuk. Masuk di sana pula tak boleh bernafas, oksigen datang. Tak boleh bernafas, oksigen sampai. Keadaan makin teruk, ubat penenang pun sampai. Nak dioperate ubat bius pun sampai. Saya dioperate empat kali. Setakat inilah. Setakat ni saya buat operation empat kali tuan-tuan. Bila saya nak dioperate kali yang terakhir. Tiga tahun lepas. Doktor pakai bius datang. Duduk atas dah. Dalam katil, atas, atas, katil kater tu dah nak operate dah. Dia pun datang. Encik Ustadz, yaa. Encik Ustaz saya ada beberapa soalan. Ya. Encik Ustaz ada darah tinggi? Tak ada. Kencing manis? Ada. Jantung? Ada. Wah. Ada sakit jantung ke? Sakit jantung tak ada, jantung ada. Tadi doktor cakap jantung ada lah. Mestilah ada, kalau tidak matilah saya doktor. Saya maksudkan sakit jantung. Ah, cik ada terang-terang. Dia tanya pada saya, jantung ada? Ada. Hmm, tuan. Tak ada jantung, enanelah eh, dah kita. Tuan-tuan, bila masuk doktor pakai bios ni orang Cina? Encik Ustaz, nanti kita kira sampai sepuluh, Encik Ustaz sudah tidak sedar tau. Baik, doktor. Tak sempat sampai sepuluh, tuan-tuan, hmm, jalan. Sebelum dia bios saya, saya ucap dulu dah. La ilaha illallah, ashadu ala ilaha illallah. Pup jalan. Mati pun tak apa dah. Ngucap. Tuan-tuan, habis. Apa dia buat, saya pun tak tahu. Sebab dibius. Dalam dunia, ada banyak benda boleh selesai. Tetapi kalau dah boleh masuk dalam kubur, malaikat tanya, Marrab buka. buka marabuka marabuka dah hafal dah hari tu aziz astagfirullah alazim kamu ingat soal jawab bukan akhir ni boleh main hafal-hafal ke bila tak boleh jawab dia malaikat nak pukul boleh kejap-kejap cop cop cop cop obat bius obat ni buat tak ada dalam dunia ni Allah bagi peluang sakit itu rahmat dia bagi peluang minta maaf. Dok di hospital. Kita ada salah dengan bekas suami kita. Mak sakit. Dia panggil anak. Citi. Panggillah ayah kamu. Kenapa mak? Kan mak dah bercerai dengan ayah. Betul. Tapi mak ada salah dengan ayah kamu. Panggil ya. Datang bekas suami. Ya Leha. Abang maafkan saya saya banyak salahkan abang masa kita kahwin. Yang pisau bawah bantal tu saya lah letak. Betul. Patutlah aku tertikam tengkuk aku leha. Subhanallah. Duit apa ya hilang tu saya lah kebasnya abang oi. maaf Suami kalau sakit boleh minta maaf dekat isteri. Maafkanlah abang leha. Abang banyak salahnya leha. Lempak. Kalau tak sakit, tiba-tiba mati. Mana sempat minta maaf. Dengan sebab sakit tu. Ha? Maafkan abang. Abang dah, abang dah tak lama dah. Abang, segala dosa abang lehat dah maafkan. Dari dulu sampai bila-bila bang -bila, Terima kasih lehat. Sebenarnya abang kahwin dua dah lama lehat. Astrak Allah. Ha, tak boleh tak, boleh, tak boleh dah. Tak boleh dah. Dah maaf tadi. Elok bangun tu kita berjalan. Begit dia. Ho Ho Yahweh pergi jalan Ya. Nampak benar? Nipunya tuan-tuan. Dengan sakit, bila kita sakit, kita boleh taubat. Orang bila sakit, tuan-tuan, dia tak sebut benda lain lah. Yang dia sebut apa? Allah. Allah. Nak bangun? Allah. Isteri telur angkatkan dia nak makan nasi? Allah. Mana ada orang tuan-tuan suami nak angkatkan badan nak makan nasi. Ustaz Kaziz. Toba lahum, tak ada tuan-tuan. Mana ada suami dia nak betulkan kaki isteri dia. Allah okeylah. Mana ada tuan-tuan? Allah di mulut masa sihat mana ada sebut Allah. Tapi Allah bagi sakit sebab Allah nak kita ingat pada Allah. Allah nak kita ingat pada dia. Allah nak kita balik pada dia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itulah maksud inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maksudnya ialah ingat balik pada Allah. Pergi balik pada Allah. Taubat balik pada Allah. Insah balik pada Allah. Orang Melayu faham inna lillahi ini bila mati. Inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Tidak untuk mati semata-mata. Allazina iza asabathum musibah. Apa-apa sahaja yang bila diterimpa musibah, mereka akan berkata, dari Allah kami datang, kepada Allah kami pulang. Maksudnya apa? Nak bagi kita insaf. Ustaz, tangan saya dah lembek Ustaz. Kenapa? Lumpuh Ustaz tapi saya ingat ustaz tangan inilah yang tanpa anak saya ustaz saya banyak salah dengan anak saya ustaz tangan inilah yang tikam nombor ekor ustaz Allahu akbar itulah makna inna lillahi wa inna ilaihi rajiun sebelum pergi semayang asar tikam nombor ekor dulu kopiah pakai songkok pakai nombor jalan Pergi beratur tu. Dua-dua nampak. Dapat tiket nombor Eko. Boleh dalam pukit. Pergi semayang asar. Allahu Akbar. Masa dia rukok. Tiket tu jatuh. Atas jadah. Kipah angin pula tiup. Betul-betul terkebang. Jatuh pula atas jadah tu Imam. tu Imam. Sama Allah. Liman hamida Elok eh, nak turun ada nombor. Siapa punya ni? Yang aku punya ada. Allahuakbar. Astagfirullahalazim. Kita serupa Hadirmu untuk mengubat luka bukan imam di sini, di Afrika ni, tuan -tuan ni. Bukan di Istiawangsa bla bla keramat ni bukan, tentu. Tentu ahli yang dirahmati Allah. Allah ni maha baik. Satu hari mak Nabi Musa mengandung dan melahirkan Nabi Musa. Mengandung dan melahirkan Nabi Musa. Bila tentera-tentera peraun dapat tahu mak Nabi Musa melahirkan budak-budak lelaki. Sebab pada masa itu peraun mengeluarkan arahan membunuh kanak-kanak lelaki. Tentera-tentera dia datang. Pergi ke rumah mak Nabi Musa. Di mana nak sorok anak kecil. Di mana nak sorok. Tentera datang serbu. Yang pada masa itu. Yang boleh orang tak siasat. Dapur. Allah datangkan ilham pada mak Nabi Musa. Ambil Musa. Letakkan di dalam dapur Letakkan dalam tempayan Tempat membakar roti Tuan-tuan Bukankah orang Arab dia makan roti tempayan Bakar roti tempek dekat tempayan Di bawahnya bara api Di tempeknya roti dekat tempayan Nabi Musa letak di situ Perintah Allah turun pada mak Nabi Musa Zalim tak zalim? Orang tak ada iman kata, e, ele, takkan nak letak dalam tempayan berapi. Mak Nabi Musa tak bantah, dia letakkan di situ. Tentera perangun datang cari satu rumah tak jumpa. Ada seorang tentera pergi ke dapur, dia tengok tempayan ada api. Takkan ada budak dalam ni, Is baliklah aku, malakulah, dah lah bonus tak dapat, terus balik. Abis tentera perahuun balik, mak dia keluarkan balik Nabi Musa, kulit tak meleceh, badan tak terbakar. Punya baiknya Allah. Datang lagi sekali sebab orang bagi tahu, kenapa tak jumpa budak? Memang dia belahirkan budak. Lagi sekali tentera datang. Seorang tentera kata, yang belum kami pergi melawat hanya di dapur. Yang belum kami pergi tengok hanya di dapur dan di ambulans. Hmm. Yang mana pa? Tak faham tuan-tuan. Hmm. Saya pun nak tengok juga. Jadi tuan-tuan, ambulansnya jenis Toyota ya, IS yang tinggi punya. Sebab yang belakang tak nampak jenis apa ya. Jadi saya saya kabarkan sikit supaya was-wasu hilang ya, tuan-tuan. Tuan-tuan, letaknya mana nak letak? perintah datang lagi pada mak nabi Musa hanyutkan nabi Musa di sungai pelampung tak ada jaket keselamatan tak ada ambulans tak ada pertahanan awam tak ada mak nabi Musa tak bantah diambilnya kotak diambilnya kotak kayu diletakkan nabi Musa dihanyutkan nabi Musa di atas sungai nil dengan penuh yak Makinnya mak Nabi Musa tuan-tuan. Allah pelihara. ni datang daripada Allah. Allah mesti jaga anak aku. Buat saja. Buat saja. Allah selamat sungguh tuan-tuan. Dia sampai, sampai, sampai, sampai. Di tepi sungai, di tepi istana peraun. Asyih isteri peraun sedang bermain-main mandi-mandi dengan dayang-dayangnya. Dan yang dia cakap, tuanku ada baby. Astia pun ambil ALS, siapa pula buang muda ni. Dibawanya balik Nabi Musa, jumpa dengan peraun. Apa kata Astia, isteri peraun? Abang On. Sebab tu tuan-tuan, yang Abang On tu saya tambah je. Suami aka akak garang-garang. Tak ada garang mana pun. Piraun lagi garang. Tapi dengan isteri, diam. Piraun sangat garang. Bunuh orang merata. Tapi dengan isteri, diam. Sebab tu kadang-kadang orang yang berani-berani ni tuan-tuan. Dengan isteri, diam tak kata. Punya marah dekat Amerika. Dia tepuknya kedai kopi. Melambung tarik Tak guna punya Amerika ni apa ni. Anak datang, ayah, mak panggil, baik-baik-baik-baik, belik terus terus. tuan, -tuan. Oi, subhanallah. Sebab tu tuan-tuan yang kadang-kadang yang garam-garam bercakap ni, ngakut baik ni, tuan-tuan tu. Silak-silak yang bercakap depan ni pun, ngakut ni, tuan-tuan. kata Abang On, ni ada budak ni kita belik, kamu je kan ada-kan ada. Ni budak jantan. Di luar sana, budak jantan aku bunuh habis. Engkau pula buat masuk budak lelaki-lelaki dalam istana kita. Apalah kamu ni. Yang di luar aku bunuh, kamu buat masuk dah pula. Amboi abang, oh, seorang je. Yang abang dah bunuh tu ramai. Dah yang ni lah, kita belik, belik. Dia. Aku suka kamu lah, siah oi. Masya Allah. Di luar, orang membunuh. Allah letakkan Nabi Musa dalam istana Firaun. Siapa nak bunuh? Di luar susah nak makan. Allah letakkan Nabi Musa dalam istana. Makan senang. Bila dah duduk dalam istana, menangis. Menangis. Dayang-dayangnya. Semua datang suka rela. Tuanku patik pun ada susu. Tuanku letak. Tak nak. Tuanku patik pun boleh. Tak nak. Tak nak. Tak nak. Kata Nabi Musa. Nehi kebin nehi. Tiba-tiba kakak Nabi Musa datang. Tuanku boleh tak Patik cadangkan. Patik rasa ada orang yang boleh menyusukan anak ini tuanku. Bawa dia datang jumpa cepat. Dah lapar dah budak ni. Masa tu tuan-tuan mana ada susu tin. Susu tepung tak ada. Akhirnya mak Nabi Musa datang. Ampun tuanku. Patik cubalah kok-kok dia rasi dengan susu patik. Maka diambillah Nabi Musa. Nabi Musa mencicip susu ibunya. Ngak, ngak, ngak. Tersenyum peraun. Tersenyum asyaf. Kalau begitu makcik, kamu tinggallah dalam istana ini. Duduklah sini. Jaga sekali budak ni. Bertemu balik Musa dengan mak dia. Bertemu balik Musa dengan kakaknya. Dalam istana. Semua terselamat. Bukankah ini rahmat kasih sayang daripada Allah? Sebab tu jangan bantah. Apa yang Allah buat, apa yang Allah perintah, ikut sahaja. Mesti keputusan dia bagus. Sebab ada orang datang jumpa saya. Dia kata, "Ustaz, ya. Saya nak tanya masalah bersunat. Okey. Berkhitan, okey. Kenapa kena berkhitan, Ustaz?" Ya, apa masalah abang? Tak, tak. Saya baca ayat Quran kan. Laka dakala kanal insana fi ahsani taqwim. Allah Taala ni dia menciptakan manusia sebaik-baik bentuk kejadian. Maknanya dah lahir-lahir tu memang memang baik dah kan, memang complete lah, perfect lah kan. Tapi kenapa kena bersunat juga macam seolah-olah macam apa yang Allah buat tu memang tak elok kena adjust pula. Macam mana Ustaz eh? Secakap abang, perintah bersunat itu perintah Allah. Memanglah Allah jadikan macam ini. Tapi perintah tu datang. Tapi dalam ayat Quran tak ada pun perintah suruh bersunat. Memang tak ada. Tapi datang daripada mulut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah Nabi suruh kita bersunat, kita bersunat. Sejajalah laki-laki kena bersunat. Perempuan sunat, bersunat. Tapi macam tu, macam seolah-olah kita rasa ciptaan Tuhan tu tak elok kan. Abang rambut pendek abang ya. Ha -ha. Abang potong bila? Dua hari lepas. Kenapa abang potong? Kenapa tak biarkan rambut abang panjang? Gitu? Eh, macam tak segak lah ustaz. Kalau rambut itu pun ciptaan Allah, kenapa abang potong? Biarlah dia panjang. Abang potong kuku tak? Potong. Kenapa abang potong kuku? Kuku ni pun Allah ciptakan. Allah yang memanjangkan kuku. Kenapa abang potong? Oh ustaz kalau tak potong macam mana nak makan nasi? Sebab itulah. Adakah kuku tak bagus? Bagus. Tapi Allah, Nabi Muhammad suruh kita potong. Sebab apa? Untuk menyenangkan hidup kita. Begitulah dengan bersunat. Disuruh potong supaya senang hidup. Tak kena penyakit. Tak kena siplis. Tak kena penyakit yang membawa kepada penyakit kelamin. Ada sebab dia. Sebab apa? Sebab dia datangkan kepada kita. Satu hukum untuk menyelamatkan kita. Inilah Allah Taala cinta yang maha agung kekasih untuk kekasih. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kekasih kita yang keserusnya ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni, kekasih kita ni Muhammad Rasulullah, Muhammadur Rasulullah wal ladzina ma'ahu 'ish-shiddaa'u 'alal kufar. Ruhama'u bainahum. Nabi Muhammad ni kekasih kita, pesuruh Allah. Tuan-tuan, tuan-tuan sayang pada isteri? Sayang. Setakat mana abang sayang pada isteri abang? Sampai bila-bila. Kalau isteri abang, kalau isteri abang meninggal, abang kahwin lain tak? No comment. Bupa banyak yang kata sayang pada isteri, belum isteri meninggal dah kahwin lain. Isteri belum meninggal Kawir lain. Awak sayang isteri awak? Sayang. Awak kawir lain? Kawir juga. Kata sayang. Ustaz walaupun saya kawir lain. Tapi cinta saya tetap sama ustaz. Terpulang. Apatah lagi kalau meninggal. Tiga hari dia menangis. Masuk hari kelima. sudah tengok begini je tuan-tuan. Nabi Muhammad sayang kepada abang lebih daripada isteri abang sayang pada abang. Nabi Muhammad sayang pada isteri abang lebih daripada abang sayang pada isteri abang. Nabi Muhammad sayang kepada kita lebih daripada kita sayang diri kita. Tuan-tuan sayang pada diri tuan-tuan. Setakat mana tak tahu nak cakap. Nabi Muhammad sayang kepada kita lebih daripada itu. Nabi Muhammad tak nak kita masuk neraka. Berapa banyak suami yang mengajak isteri masuk neraka. Berapa banyak suami yang bimbing isteri dia masuk neraka. Isteri dia tak pernah minum arak. Tetapi sejak berkahwin dengan suami dia. Suami dia memperkenalkan arak kepada isteri dia. Sayang, kawan-kawan abang nak datang malam ni. Jadi kalau boleh saya ikut sekali. Kita minum-minum. Pergi sekali. Duduk di kelab. Minum arak. Isteri tak pernah minum. Minumlah. Awak jangan malukan abang. Macam apa cakap kawan abang. Ambil juga biar awak minum. Sebab apa? Nak jaga hati kawan. Sebab apa? Nak jaga hati suami. Bukankah itu membimbing isteri masuk neraka? Berapa banyak suami-suami yang tak kejut isteri semayang subuh. Bukan kata nak kejut isteri. Dengan-dengan dengan dia pun tak semayang subuh. Kata sayang pada isteri. Kata cinta pada isteri. Kalau cinta pada isteri, lima pagi dah bangun. Lima setengah pagi dah bangun. Yang? Yang bangun? Kita semayang subuh. Dua-dua orang pergi semayang subuh di surau. Habis semayang subuh, baca Quran semuka, balik ke rumah, pergi kerja. Itu baru nama sayang Ini tidak pukul 8 pagi baru bangun Hari Ahad lagi lama Pukul 10 pagi baru bangun Subuh tak sembayang Bila isteri tanya abang Kenapa abang tak sembayang subuh Ahad Kan hari ini Ahad Dia jawab macam Bilal bin Rabah jawab Wahai Bilal Siapa Tuhan kamu Wahai Bilal, keluarlah kamu dari Islam. Ahad. Wahai Bilal, jangan ikut Muhammad. Ahad. Kita pun sekarang, kenapa abang tak semayang? Ahad. Hari cuti. Kenapa abang lewat subuh? Ahad. Abang nak bangun lewat. Dah jauh berbeza dengan Bilal bin Rabah. Kalau betul kita sayang pada isteri kita... Isteri kita tak pernah baca Quran, tak pandai baca Quran. Bobo banyak suami-suami yang mengajar isteri dia baca Quran. Kata sayang, sayang ni tuan-tuan bimbing masuk dalam syurga, bukan bimbing anak-anak, bimbing isteri masuk neraka. Kita sayang pada anak, sambut hari jadi, hari jadi anak sambut buat kek besar meja. 15 tingkat keknya sebab 15 tahun. Happy birthday to you. Selamat hari jadi Allah selamatkan kamu. Semua lagu dia bubuh. Lagu Hindustan pun dia bubuh tuan-tuan. Happy birthday to you. Happy birthday to Sunita. Happy birthday to you bar bar bar bar bar bar ha, bar bar Itu Nustan tu, tuan. Yang menyanyinya siapa? Jitendra tuan-tuan. Segala lagu dia bubur. Tapi anak dia... Anak dia... Semayang dia tak ajar. Anak dia pakai skirt. Anak gadis 15 tahun pakai skirt. Bawa mari maripower dia umur 17 tahun. Ayah, inilah kawan leha. Nama dia Aiman Aiman orang mana? Aiman orang setapak Aiman jemput makan? Tak apa Aiman tak kisah Oh subhanallah Boleh pegang-pegang Boleh peluk-peluk depan mak Depan bapak Sayang apa? Nabi Muhammad dia sayang kepada kita Supaya kita selamat Di dunia dan selamat di akhirat Itulah kekasih kita Nabi Muhammad nak selamatkan kita dalam dunia. Nabi Muhammad nak selamatkan kita dalam kubur. Ni tuan-tuan, kubur tu gelap tu. Dalam minggu ni saja, dalam hari ni saja, dalam semalam saja berapa banyak kematian yang kita dengar. Ada pemimpin yang meninggal, ada tokoh guru yang meninggal. Ada pengulas yang meninggal, ada ustaz yang meninggal, ada orang biasa meninggal. Semua meninggal. Kemana pergi dia? Ke dalam tanah. Sekujur badan berselimut putih. Rebah bersemadi sendiri. Mengharap kasih anak dan isteri. Apa mungkin pahala dikirim. Tak. Hebat macam mana pun tuan-tuan. Bila mati. Baju pun orang pakaikan. Gagah macam mana pun kita, bila kita mati, mandi, orang mandikan. <tuh> Hebatnya kita, bila mati, orang usungkan. Tak boleh pakai sendiri, tak boleh mandi sendiri, tak boleh masuk kubur sendiri. Lemahnya kita pada masa itu. <tuh> Duduk dalam kubur. Siapa boleh bantu? Bila Israel datang memanggil jasad terbujur di pembaringan seluruh tubuh akan menggigil sekujur badan nan kedinginan duduk dalam kubur seorang seorang Seorang-seorang yang kita sayang semua balik. Isteri yang kita sayang pun balik. Habis-habis kuat dia ambil gelas, dia ambil jak, dia siram. Ambil bunga, tabuk. Ambil daun pandan, tabuk. Habis-habis kuat pun dia pegang batu nisan Sana bang. Ya balik dulu ya. Tak nak balik. Anak angkatkan mak dia. sudah lama. Jom kita balik. Ayah dah tak ada mak. Tak ada isteri yang tunggu sebulan di kubur. Abang bila nak balik? Tak ada tuan-tuan. Orang kat dia hantar Tanjung Rambutan pula. Tak ada, tak ada tuan-tuan. Anak balik, kawan balik. Kadang-kadang kawan balik. Tujuh langkah dia dah buat gurau. Kawan masa baca doa, talqin dan semua. Sedih Eropa dia. Tapi bila dah selesai. Dia kira langkah satu. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Dia cakap dekat kawan dia. Mat. Itu si Dolah tu. Kena balon dia. Ya. Tujuh langkah kita dah balik. Malaikat sampai tu ya. Mesti kena balon dia. Ya. Eh, eleh. Macamlah dia baik sangat. Dia kira langkah pula tuan-tuan. Tak. Tuan-tuan. Siapa yang boleh tolong kita... Siapa boleh bantu kita? Tak tahulah. Boleh tak tuan-tuan lontarkan handphone ni pada si mati dalam kubur? Masa mayak dia nak dikebumikan, tuan-tuan ambil handphone, lontarkan dalam lubang kubur. Abang, tu handphone tu, apa-apa hal -apa kau lah. <tuh> <tuh> Ada malam tu dia telefon ring ring. Hello. Siapa ni? Abang, abang mana? Abang mak kena mati ke tadi? Ha, mak telefon pada kubur ni. Aa. Mana ada tuan-tuan? Ada mak telefon anak. Aa, mak dalam kubur. mak macam mana mak dalam kubur? Gelap tak? Oh, ada ada ada cahayalah. Ha, ha. Iyalah. Malaikat dah balik, mak? Oh, dah balik. Kejap je dah kat mak eh. Uh -uh. Oh, dia tak banyak soal lah ya. uh -uh. ayah, ayah ada kat dapur makan nasi uh -uh. Mm, tak dapur, jadi makan petang tak... tadi je dia menangis sikit lepas tu dia tengok berita tengok wrestling, ok lah uh -uh. mana ada tuan-tuan seorang-seorang lah dalam kubur tu seorang-seorang lah kamu dalam dia akan datang dua malaikat mungkar dan nakir saya ni malam ni seronok tuan-tuan ni -tuan. yang datang ni semua pemimpin-pemimpin. Tuan Senator ada apa semua isteri apa menteri semua datang bagus. Orang KL apa nama DB KL datang. Orang KLFM datang. Pemimpin-pemimpin semua mari. Ini yang saya suka tuan-tuan. Sekarang tuan-tuan ceramah-ceramah ni tuan-tuan tak boleh buat dalam surau kecil-kecil pecah surau tuan. Tuan-tuan kalau ceramah sekarang, jangan duk buat dalam surau kecil, masjid kecil, tak muat tuan-tuan. Nak buat, buat kat stadium macam malam ni. Puas hati tuan-tuan. Dua-dua -tuan. ribu orang. Ni yang berdiri ni berapa lama nak berdiri ni. dia Diorang tak tahu saya nak habis pukul 12 malam. Duk kena berdiri lagi dua jam tuan-tuan-tuan tahu -tuan tak? -tuan -tuan -tuan. Orang sekarang minat pada ceramah agama. Pemimpin-pemimpin turun padang. Dengar ceramah agama. Saya cukup suka sekarang. Sebab dulu-dulu tuan-tuan pemimpin-pemimpin ni. Dia datang resmi ceramah. baru dia balik. Saya merasa berbangga. Kerana turut dijemput tu meresmikan ceramah perdana pada malam ini. Ceramah perdana ini merupakan satu usaha aman ma'ruf. Muka nangkir. Astagfirullahaladzim. Biar betul. Saya tercengang di bawah ni. Apa muka nangkir masuk dalam drama ni pula. Muka nangkir pun tersedak dalam tanah tu. Aku tak ada kena mengenang dengan orang hidup. Bukan amal ma'ruh muka nangkir. Amal ma'ruh nahi mungkar. Tuan-tuan. Tujuh langkah kita balik. Siapa balik? Yang hantar mayat balik. Okey Ustaz, saya dah upah orang Indon. Tunggu mayat bapak saya dua bulan Ustaz. Memang tak balik. Malaikat datang tak? Dengan-dengan malaikat datang juga. Tapi mak, Indon tu saya upah Ustaz tahu, Memang kena baca Quran selama setahun. Dia datang. Tapi Ustaz cakap tujuh langkah. Yang yang tinggal Indon tu seorang. Hal lain? Dia bukan kira seorang tinggal. Dia kira balik aja, Bukan balik. Bukan balik tu dikira sejauh tujuh langkah. Tujuh langkah. Selepas dikebumikan, lamanya lepas dia dikebumikan, lamanya mana? Selama tujuh langkah orang berjalan. Tujuh langkah orang berjalan. Malaikat dah sampai. Bukan maknanya tuan-tuan kena berjalan tujuh langkah. Satu, dua, tiga. sudah kena lah tu. Bukan. Tujuh langkah <coughs> mungkin seminit. <coughs> Nah tujuh langkah mungkin sepuluh saat. Usin bot seratus meter sembilan saat. Seratus meter sembilan saat je Dia datang tuan-tuan. Apa dia tanya? Dia tak panggil datuk. Eh lah. datuk Azim, tidak entah. Eh datuk Jekican, lagi tidak entah. Hmm, tuan-tuan. Eh hey, manusia. Soalan pertama. Siapakah Muhammad bin Abdullah? Itu soalan nombor satu. Siapa Muhammad bin Abdullah di sisi kamu? Itu nombor satu. Jawablah. Jawablah. Siapa Muhammad di sisi kita? Jawab. Kalau kita sayang Nabi, kalau kita cinta Nabi, kalau kita ikut Nabi... Kalau kita to'ak pada Nabi Kalau kita sayang pada Rasulullah Kita dapat menjawab dengan mudah Muhammad bin Abdullah adalah Nabiku. Muhammad bin Abdullah adalah Rasul Muhammad bin Abdullah adalah kalimah-kalimah syahadah Kalimah syahadah Yang aku sebut di dalam Yang aku sebut di dalam kalimah syahadah Ini tuan-tuan yang -tuan, ada Ini yang ada tuan-tuan Yang -tuan. boleh kita jawab kalau kita ditanya, "Hei, polan. Siapa Muhammad bin Abdullah?" Tak boleh jawab. Muhammad bin Abdullah. Dia bukan penyanyi ke? Ha, ah, siap. Muhammad bukan bukan pelakonun ke dia? Siapa siapa yang menjawab, "Muhammad bin Abdullah adalah nama adalah nabi yang aku sebut bersyahadaten, asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur rasulullah." Maka malaikat kata, wahai si polan manusia, sesungguhnya aku telah tahu bahawa itu jawapan kamu. Kami tanya ni sebab nak sabit kamu ni elok tak elok. Maka malaikat pun menyoal, mar rabbuka, barulah datang soalan itu. Maka manusia tadi akan dapat menjawab dengan lancarnya. Maka malaikat berkata kepada dia, Tidurlah kamu di dalamnya. Rehaklah kamu di dalam kubur. Rasailah nikmat kubur sampai hari kiamat. Tuan-tuan, yang menentukan kita boleh menjawab soalan kubur atau tidak. Soalan yang pertama yang menentukan tanda arasnya ialah... Siapa Muhammad di sisi kita? Siapa Nabi Muhammad di sisi kita? Subhanallah. Masya Allah. Sebab itu tuan-tuan, jom kita sayang Rasulullah. Cinta Rasulullah, ikut Rasulullah, amalkan sunnah Rasulullah. Mudah-mudahan kecintaan kita kepada kekasih kita, dia akan bagi syafaat kepada kita di hari kiamat. Dengan syafaat itu boleh tolong kita di dalam kubur. Hari yang tidak dapat ditolong oleh siapa-siapa pun tuan-tuan. Tak ada tapah pun. Sebab tu duduk saja-saja tuan-tuan selawat lah. Daripada duduk empat selawat. Sambil duduk dalam kereta. Salatullah salamullah ala ta'a ah rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sambil memasak selawat. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika Ya Habib salam alaika Salawatullah alaika Sambil dua-dua anak Sambil dua, dua anak Sallallahu ala Muhammad Dapat pahala Ini dua, -dua anak Polis tembak darah kena Polis tembak darah kena Apa ni? Polis tembak. Tara kena. Budak tu tak jadi tidur tau. Dia bangun terus. Oh, kita budak. Dia sambung lagi Nustan ini. Tuan-tuan. Kita sayang pada Nabi Muhammad. Kita letak Nabi Muhammad. Seluruh kehidupan kita ini mencintai Nabi. Kekasih-kekasih yang kesterusnya siapa? Siapa kekasih seterusnya yang Allah Ta'ala bagikan kepada kita? Ni tuan-tuan. Suami dan isteri ni kekasih kita Abang-abang Allah Ta'ala dia bagi pada kita Isteri untuk Mencurahkan kasih sayang Akak-akak dia bagi Suami pada kita untuk Kongsi kasih sayang Habis tu kenapa gaduh-gaduh Saya sebut pada tuan-tuan Banyak kali dah, saya ni gemar Menyanyi Orang tanya saya, reporter tanya saya Ustaz di rumah, Ustaz menyanyi tak? Nyanyi Dengan siapa? Dengan anak, dengan isteri Saya menyanyi Isteri saya duduk menjahit Saya duduk sebelah dia Atuhai adinda Dengarlah madah kekanda Tercurahlah cinta ahanya nyawa padamu juga Berhenti menjahit orang tua tu tempat Yes Isteri kita bukan tempat untuk kita belasah. Isteri kita bukan tempat untuk kita marah. Isteri kita bukan tempat untuk kita menyusahkan. Isteri kita ialah tempat kita bersayang-sayangan. Rahmat Allah bagi pada kita. Syukur ada seorang isteri yang nak pada kita. Syukur ada seorang suami yang nak pada kita. Dan bila dah dapat isteri... Reda dengan apa yang ada pada isteri. Insta, macam isteri saya kan macam... Dia okey tau kan. Macam baiklah memang masak. Semua okey lah. Memang baiklah. Tapi gelap sikit lah ustaz. Apa masalah dengan gelap? Itu secadar nak pakai yang itu tak kan? Astaghfirullahalazim. Sabar je lah. Apa masalah dengan gelap? Memang wajah dia gelap. Tapi hatinya putih. Memang dia tak cerah. Tapi anak-anak kamu dia jaga dengan baik. Memang dia tak cerah. Tetapi hatinya bersih. Ta -da -da -da -da. Tapi Ustaz boleh tak kalau saya pakai itu Ustaz? Boleh. Pakailah. Tapi nanti pelik. Muka putih. Muka putih tangan. Eh, Lain macam pula kata dia. Biarlah. Subhanallah. Tapi Ustaz saya memang... Memang sayang isteri saya ustaz. Memang saya suka ustaz. Memang dia baik ustaz. Tapi masalah dia dia badal dia macam dah dipampam ustaz. Masa mula-mula kahwin tu kecil ustaz. sekarang masya-Allah kalau kusinnya ustaz duduk sofa anu ustaz, tak muak ustaz tahu. Punggung dia sebelah ni satu, sebelah ni satu ustaz. Tergantung ustaz. Astagfirullahalazim. Abang, isteri abang apa ada berapa anak? Lima ustaz. Lima anak dia beranak seksa tahu. Buat macam mana dia, dia sihat biar lah. Tapi macam, yelah pergerakan agak terbatas lah kan. Apa masalah gemuk? Gemuk lah bagus abang. Kalau macam ramai-ramai yang datang malam ni. Kalau isteri abang hilang, senang jumpa tau. Ayah, mana mama tu nampak hujung tu. Ha, nampak, nampak. Semua orang ke tepi dia nak lalu nampak. Apa masalah kita? Sayanglah suami akak-akak. Dia tak tegak ustaz, biarkan. Kalau dia tegak ramai mengorat. Ustaz, suami saya berdengkur ustaz. Saya tak boleh tidur ustaz. Biarkan. Sekurang-kurangnya akak tahu suami akak tu hidup. Oh, hala buat hidup lagi untuk. Buat apa ramai yang mati dalam tidur? Sedap-sedap apa nak meninggal Segala-galanya terbaik. Apa yang kita nak buat untuk kekasih kita ini? Saya nak hidup dengan isteri saya... Saya nak hidup dengan suami saya... Saya nak hidup dengan anak-anak saya... Dalam syurga Ustaz. Bolehkah kita orang jumpa dalam syurga Ustaz? Boleh. Bolehkah kita hidup dalam satu mahligai dalam syurga Ustaz? Boleh. Apa syaratnya? Masuk syurga. Inilah nekmat yang paling besar tuan-tuan. Sebab tu kalau susah sikit dalam dunia apa janji kita boleh bersama dalam syurga biar susah sedikit <Syukur> kerana Tuhan untuk menghindar kesusahan yang besar yang tidak sanggup ditanggung badan ambil lah iktibar kalau mau sedar biar susah sedikit dalam dunia Janji kita selamat di hari kiamat. Tak apa. Yang kita nak sekarang ini tuan-tuan. Cinta kita bukan setakat di sini. Nun. Sampai kiamat. Sampai dalam syurga. Tuan-tuan orang dulu-dulu bahasanya cukup halus. Orang sekarang kadang-kadang tak faham bahasa orang dulu-dulu. Bahasa rendah diri dalam lagu. Banyaklah bunga di dalam taman apalah guna anggrek di desa molek pun tidak wangi pun bukan tidak sesuai untuk disunting isteri cakap saya ni abang apalah sangat cantik pun tidak wangi pun tidak ya Allah apa sangat saya ni nampak rendah diri suami jawab apa Sungguhlah puan bunga idaman. Indah kerana budi bahasa. Bukanlah cantik di tengah pekan. Cantik berbuai di hujung ranting. tu cerita bawah putih, bawah merah. Duk naik buah yang buah. Berkenan di situ. Tuan-tuan, saya tunjukkan kepada tuan-tuan satu lagu. Cukup halus bahasa dia. Batang selasih. Permainan budak, daun selasi, dimakan kuda. Bercerai kasih talak tiada, seribu tahun kembali juga. Bercerai kasih talak tiada, seribu tahun jumpa balik. Kalau betul-betul kita sayang isteri kita. Kita sayang suami kita. Kita benarkan Islam dalam rumah tangga kita. Anak yang baik, suami yang baik, isteri yang baik. Jumpa balik walaupun berpisah seribu tahun. Di mana? Dalam syurga. Tu maksud dia. Isteri baik, anak baik, suami baik. Tempatnya di mana? Satu mahligai. Apa nak lagi? Dan pada masa tu makcik... Makcik dah tak susah dah makcik... Dalam syurga tak mengandung dah makcik... Sebab tu dalam dunia yang kena mengandung... Balon je lah... Yang mengandung marah... Ya hey, Allah... Tiap-tiap tahun mengandung lebih... Aku kata dia... Sabar... Sabar... Sabar... Sabar... sabar. Suami pula tiap-tiap tahun isteri mengandung... Sabar... Yang mengandung marah... Kamu ni lihat... Pantang sentuh... Asal sentuh jadi... Saya jadi sentuh... betul. dia... Sabar Dalam syurga nanti tak ngandung dah. Makcik enjoy je. Abang-abang enjoy je dalam syurga. Tapi dalam dunia ni kenalah banyak sabar. Kenalah ikut Islam. Kenalah ikut Aturan. Ikut Nabi Muhammad. Ikut ajaran Allah. Nanti dalam syurga kita tak susah-susah dah. Tuan-tuan. Kekasih kita Allah Ta'ala bagi pada kita apa? Li'ilam fi Quraisy. Ila dih mereka musim sejuk dan musim panas, ya Rabb hazal bait aladzi atqamhum min johu wa amanhum min khawuf. Ini surah kurech surah li illah, orang, orang melayu kita sebut li ilah. Orang melayu kita ni surah surah dia gunakan bahasa yang senang senang. Kamu sampai ayat apa dah? quran kamu baca ayat apa dah? Sayaku kata dia. Ha, kamu pula di rumah dah baca quran sampai apa? Tilka kata dia. Tilka al-Rusul. Sayaku lusufaha. Kamu baca surah apa? Qulhu. Kamu surah apa baca? Al-Fatihah. Kamu surah apa? Alham. Betullah tuan-tuan. Ini bahasa yang dia sebenarnya faham. Kamu baca surah apa? Liila, Liila, Oh, Liila, Fi Quresh. Tuan-tuan. Saya ceramah ni Saya ceramah kan Hari Isnin uh, Bukan, bukan, bukan Hari, April, eh? Hari Ahad Hari Sabtu Hari Jumaat Saya ceramah di Seremban IPD Seremban Hari Sabtu Saya naik kapal terbang pergi Singapura Ceramah di Singapura Hari Ahad pagi saya ceramah di Singapura Balik malam Ke Ipoh Hari Isnin, saya mengajar di sekolah saya. Petang, saya jadi DJ Radio Perak. Malam, saya ceramah di Beruas. Hari Selasa, saya pergi PICC. Ada ceramah sempena Perhimpunan Ulama dan Umar. Habis saja ceramah pukul 12.30, saya kejar kapal terbang. Nasib baik tak lari kapal terbang. tu. Saya naik kek lair, pergi Penang. Malam tu ceramah di Kulim. Habis ceramah di Kulim, saya balik Ipoh, saya mengajar hari Rabu. Hari Rabu petang, hari Rabu pukul 10, saya balik ke KL. Ada program kopi bersama Ustaz Kazim di, di Kelana Jaya, rakaman TV. Malam tu saya ceramah di Pandamaran, Pandamaran, Jaya, ada rakaman. Kalau dah jodoh, musim ketiga. Kemudian hari Kamil, tuan-tuan, saya ceramah dekat dengan imigresen pagi. Malam-semalam, saya ceramah dekat desa Mentari. Sekarang pagi tadi saya ceramah di Cyberjaya di PM Cyberjaya. Malam ni saya ceramah dengan tuan-tuan. Malam ni saya balik besok saya ceramah di Pulau Pinang. Hari Ahad saya ceramah dekat dengan Manjong. Hari Sabtu hari Isnin saya pergi Indonesia. Begitulah jadual hidup saya tuan-tuan. Jadual hidup saya. Bulan Ramadan adakah saya rehat? Tidak. Bulan Ramadan pun saya ceramah macam tu juga bulan puasa saya ceramah macam tu siang macam tu, malam macam tu petang macam tu, malam jadi imam semayang taraweh, lepas imam semayang taraweh, saya buat kuliah saya buat tanskirah orang tanya pada saya, ustaz macam mana ustaz jaga suara air tak minum saya ceramah tadi jam 9, sekarang jam 10.30 titik air pun tak minum tuan-tuan okay? yang tak ceramah, dan 4 botol lah. buang-buang tuan-buang Orang tanya saya ustaz, apa petua ustaz? Tuan-tuan dengan nugget, dengan ayam goreng, kacang kuda semuanya ada. Tuan -tuan. Saya sebijik kacang pun saya tak makan lagi. tuan. -tuan. Ini saya nak balik, buat balik ni. Bula pokik ni. Makanlah kereta. Kan? Dalam bulan puasa pun saya ceramah macam biasa. Saya nak bagi petua pada tuan-tuan malam ni. Petuanya ialah amalkan surah. ...Kurish tadi, li'ilah fi Qurish. Bila saya bersahur... ...selepas saya bersahur, saya akan baca surah ini. Li'ilah fi Qurish. Sampai habis, sebelas kali. Tuan-tuan tak rasa lapar, tuan-tuan jadi kuat, tuan-tuan jadi kuat semangat. Ini yang saya amalkan berbelas-belas tahun. Saya dapat petua ni daripada seorang guru saya. Dia kata kalau kamu... Nak Badan kuat, badan tak penat Letih tidak, amalkan selalu Sebab di dalam ayat ini Ada satu ayat Dalam surah ini ada satu ayat Allah lah yang Mengenyangkan kamu daripada lapar Dan Allah lah Yang mengamankan kamu daripada Ketakutan Jadi akak-akak Abang-abang amalkan InsyaAllah Badan kuat kalau tuan-tuan suruh saya ceramah sampai 4 pagi, saya boleh ceramah insya Allah. Kok tuan-tuan je, tuan-tuan tak kuat sebab tuan-tuan tak tak makan liilah fiqrah segalanya. Kenapa saya sebut liilah fiqrah dalam ceramah malam ni? Sebab ada dua ayat di sini cerita tentang orang-orang kureis -orang yang berniaga di Syam, yang berniaga di Yaman pada waktu sejuk dan pada waktu panas. Allah kata kepada orang-orang Quraisy, fal yang budi bait maka hendaklah kamu sembah Allah, Tuhan rumah Ka'bah ini. Dialah yang menenangi, dialah yang mengenyangkan kamu daripada lapar, dan dialah yang memberikan keamanan kepada kamu bila kamu takut. Akak-akak yang suami tak ada, duduk seorang-seorang, ibu tunggal, malam-malam takut, baca surah ni. Malam-malam duduk dengar, orang berjalan atas siling, rupanya tikus. Ya Allah, hantu kita ni. Kita ni asyik, benda pelik je hantu. Asyik, hantu je pelik. Jangan takut, akak-akak. Saya amal ayat ni, insyaAllah, tuan-tuan, saya banyak kali jumpa benda pelik. Saya buat dek je. Saya buat dek je. Saya pergi ceramah dekat selama. Pukul satu pagi, hutan. Hutan dalam jalan ni. Pukul satu. Babi tiga ekor melintas. Berit menyacak berit. Ustaz, ada babi lah Ustaz. Babi ni tak boleh sebut lembut-lembut. Dia tengah sebut tebal. Babi. Ustaz, ada babi Ustaz. Saya kata dekat deribuah saya, awak main lampu. Bila yumai lampu dia larilah, main lampu dia. Tuan-tuan. Bila dia lari taklah. Masa dia nak lalu tu, babi tutup muka, silau kata dia. <SILENCIO> <SILENCIO> Yang tu saya tambah tuan-tuan. Jalan lagi depan saya nampak satu perempuan pakai baju putih, rambut panjang tutup muka, tutup belakang. Saya kata ini hantu Korea. Saya pesan pada dreba, jangan tegur. Teruskan pemanduan Jangan tegur Bila dah lepas saya pesan Jangan pandang belakang Dah lama baru dia tanya saya ustaz Kalau tiba-tiba je dia datang ustaz depan, Jangan pandang depan hmm. InsyaAllah masuk hospital kita Akak-akak kalau ada benda di rumah Basuh kain malam-malam Jangan takut Musik je Pergi cakap dekat bilik mandi Malam-malam dengar orang basuh kain Engkau nak basuh ke nak apa ke terpulang pada engkau Tapi kalau bil air naik bulan ini siap engkau <tuh> Tak payah takut <tuh> Amalkan surah ini Kenapa saya pilih surah ini Tuan-tuan Kita nak membina Kuala Lumpur Yang terbaik <tuh> Apa dia ciri-ciri negara yang baik Apa dia ciri-ciri negeri yang makmur Negeri yang makmur, cirinya apa? Makanan banyak. <tuh> Mudah dapat makanan. Senang dapat makanan. Mudah beli makanan. Itulah negeri makmur. Cuba tengok Mekah. Tidak ada pokok-pokok, tak ada, tak ada. Tapi makanan bersepah-sepah. Buah tin ada, buah tembikai ada, buah durian pun ada, buah nenas pun ada. Itulah negeri makmur. Mekah tak ada projek tembikai tuan-tuan. Mekah tak ada kebun-kebun tak ada. Tapi kenapa buah-buahan, makanan-makanan bersepah-sepah sebab makmur. Kuala Lumpur kalau kita nak makmur, banyakkan makanan. Banyakkan pengeluaran makanan. Banyakkan proses pemakanan. Tanam pokok buah-buahan banyak-banyak. Buat projek makanan banyak-banyak. Insya-Allah makmur. Ini lambang lumbu satu Allah Taala letak kepada sayangnya. Sayang pada Kuala Lumpur Allah Taala bagi kita rezeki melimpah ruah. Orang Arab bersepah-sepah datang, berduyun-duyun orang Arab datang. Kenapa? Sebab makanan yang halal yang mudah dapat dalam negara kita. Ini makmur tuan-tuan. Kita nak berjalan keluar negara masalah kita ialah makanan. Kita nak melancung keluar negara ialah soalan makanan tetapi kalau kita berada di bumi Malaysia nikmat Allah taala bagi pertahankan. Yang kedua, nikmat dan tanda negara itu aman apa dia? Negara itu makmur apa? Aman. Wa amanahum min Sebab tu tuan-tuan, jom kita menjadi warga Kuala Lumpur, warga Malaysia yang cinta kepada aman. Jangan gaduh-gaduh, jangan berpecah belah. ...sayang, menyayangi di antara satu sama lain. Kenapa hari ini kita boleh berkumpul beribu-ribu orang di Padang ini? Sebab aman. Di negara lain, bom. Pergi kenuri kahwin, bom. Pergi masjid, bom. Pergi pasar, bom. Naik kereta, bom. Naik kereta api, bom. Kita tak nak budaya itu sampai di Malaysia. Sebab itu kita hidup dengan harmoni. Baik China, baik India, baik Melayu. Jangan gaduh-gaduh. Baik kita ini biru, baik kita ini hijau. Jangan gaduh-gaduh. Hormatilah masing-masing. Marilah kita jalinkan kasih sayang sesama kita. Ia telah lama hilang. Tambah gersang di hati ini. Kita subur kembali dengan kasih imanan suci. Dengan menabur budi kepada semua manusia. Lepas ni, tak kira apa pun tuan-tuan, kita sayang Kuala Lumpur, kita sayang sebagai warga Kuala Lumpur. Jangan gaduh-gaduh, jangan buat satu benda yang merugikan balik ekonomi, yang merugikan balik bangsa kita, yang merugikan balik nama baik kita. Jagalah elok-elok kerana ini merupakan satu nikmat daripada Allah kekasih kita kepada kita. Saya buka soalan kepada dua orang yang ada yang nak mengajukan soalan pada malam ini. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nazri bin Abdul Rahman daripada Sisi Wangsa. Soalan saya itu, ya. mohon penjelasan lagi maksud firman Allah yang bermaksud taatkan Allah. Rasul dan memerintah hambanya. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Ah, uh, seorang lagi. Saya Fauziah pada Puncak Siwansa. Ah, uh, soalan saya dekat, bagaimana batasan bagi kita menyayangi penganut agama lain? Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada dua yang menyoal tadi. Sesatu so, yang dirahmati Allah, Allah atii Allah wa atiiur al Rasul wa ulil amri minkum. Tuan-tuan Allah Ta'ala kata toaklah kamu kepada Allah... ...toaklah kamu kepada Rasul... ...dan toaklah kamu kepada pemimpin-pemimpin kamu. Ada dua bentuk ketaatan. Satu ketaatan mutlak. Ketaatan yang tidak berbelah bahagi. Ketaatan yang tidak boleh dipertikaikan. Iaitu ketaatan kepada Allah... ...dan ketaatan kepada Nabi. Allah dan Rasul... Wajib kita toat sebab perintah Allah sentiasa betul adalah betul tak pernah salah. Perintah Nabi adalah sentiasa betul, tetap betul dan tak pernah salah. Tetapi ketuatan kepada pemimpin bukan ketuatan mutlak. Ketuatan pemimpin ialah toat pada dia jika arahan dia betul. Jika arahan dia tak betul, tak payah ikut. Macam suami kita, suami pemimpin pada isteri. Betul ikut. Kalau arahan dia tak betul, jangan ikut. Mak bapak kita adalah pemimpin kita. Kalau dia arahkan benda haram, jangan buat. Kalau dia suruh benda yang wajib, yang betul, wajib ikut. Begitulah dengan pemimpin. Jangan tengok siapa yang mengeluarkan arahan. Tengok apa arahan dia Saya seorang bapa, Saya pun tak semayang Saya kata pada anak saya Am um, semayang Bapa pun tak semayang Jangan tengok saya Tengok arahan saya Saya kata semayang arahannya betul Wajib taat. Begitu juga dengan pemimpin Dia pun teruk Bini dia pun teruk Tengok arahan dia Arahan dia betul, arahan dia betul, ikutlah. Kita tak ikut dia, kita ikut arahan dia. Kalau saya pakai serban, saya pakai jubah, saya pemimpin, saya keluarkan arahan pada anak buah saya. Ayah, mamat, rompak kedai tu. Baik tuan, kenapa ikut-ikut cakap dia, aku tak nampak serban dia besar, jubah dia besar. Ha, kena tuak tu. Tak, kita tak tengok pada orang. Kita tengok pada apa dia. Itulah makna pemimpin. Jadi selagi mana dia suruh kita buat benda betul... ...selagi mana dia suruh buat kita benda yang tak bersalahan... ...dengan hukum syara' wajib kita ta'at. Wajib. Misalnya dalam bab zakat. Pemimpin kata, raja kata, sultan kata... ...bayar zakat ke pejabat zakat. Bayar je lah. Bayar zakat fitrah kepada amil bertauliah, Bayar je lah. Ta'at kepada dia menjadi kewajipan... ...boleh bayar zakat sendiri. Imam Syafi'i kata... ...kalau nak bayar zakat sendiri... ...boleh dengan syarat... ...setiap satu asnaf... ...kamu cari tiga orang. Kita ada zakat seribu. Kita ada zakat seribu ringgit. Kita jumpa orang miskin... ...nah, zakat saya seribu. Tak sah zakat tuan-tuan. Main-main. Jangan main-main tuan-tuan. Tuan-tuan kira-kira... ...zakat tuan-tuan seribu ringgit... Saya kena bayar zakat, zakat, zakat, zakat Seribu Tiba-tiba orang miskin datang Tolong kami, bantu kami Nah, zakat saya seribu Tidak sah Sebab tuan-tuan bagi pada dia seorang saya Tidak sah Dia mewakili asnaf miskin Kalau nak cari asnaf miskin Kena cari tiga orang asnaf Tiga kumpulan asnaf Dan satu kumpulan tiga orang Hoi, banyak tu Miskin kena cari, fakir kena cari, fisa bilillah kena cari. Seribu bahagi tiga. Tiga ratus tiga puluh ringgit, tiga ratus tiga puluh ringgit, tiga ratus tiga puluh ringgit. Tiga ratus tiga puluh ringgit itu pula kena bahagi tiga. Kena cari tiga orang. Sebab itulah tuan-tuan, kalau kita nak cari sendiri memang tak jumpa. Kita serahkan, ikut cakap pemimpin, bayarlah zakat kepada pejabat zakat. Mereka yang akan agihkan, mereka ada asnafnya. Selesai masalah. Ini keedah dia tuan-tuan. Keedah dia. Toat pada dia. Itu adalah masjid. Tempat semayang jumaat. Buat. Ini bukan tempat semayang jumaat. Tidak boleh didirikan tempat semayang jumaat. Di sana saja boleh buat. Dah pemimpin cakap. Ikut sajalah. Ini bentuk ketoatan. Selagi mana dia suruh benda yang boleh betul pada syarak, kita ikut. Kalau agak-agak tak betul, kita tinggalkan. Yang kedua soalan akak kita tadi. Macam mana kita nak hidup dalam masyarakat berbilang bangsa. Berbilang kaum. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Dalam seminggu dua ni, ustaz yang paling glamour saya lah. Suat muka saya. Television, muka saya. Dalam blog, muka saya. Tak habis-habis cerita pasal ustaz kontroversi. Nama dia UKE. Sekarang dah jadi DUKE. Lemuraya Duke. Tuan-tuan Yang paling saya Minggu ni macam-macam cerita Pertama Gambar saya dengan J.K. Chan Saya pergi ambil Anugerah baru ni Saya tak tahu kerusi kosong Sebelah saya tu J.K. Chan Mana saya tahu Hari Sabtu kita buat full rehearsal Saya Barisan yang ketiga Nak diambil pingat Ditita menghadap Muhammad Kazim bin Elias Chan Song Kang alias Jackie Chan. Saya pun gelap Ada juga orang Jackie Chan kat Malaysia ni Masa tu dia tak ada Saya pun pergilah action Buat ambil pingat semua Besok pukul 8.30 saya pun duduk dalam Balai Rumsri Duduk 8.30 saya tengok Satu orang datang Fasa macam Kena dia ni, ni. Duduk sebelah saya. Eh, leh, le Jekicang betul lah saya cakap tuan-tuan. tuan, tuan. Ha, Itu yang tumpang glamour saya ni. Orang nak ambil gambar dengan dia dalam istana. Mana boleh ambil gambar. Tak boleh, bentara tak pagi. Tapi, Datuk-Datuk Seri sebelah saya ni. Nak ambil gambar sebelah dia. Sampai duduk atas perhatian saya. Ah, oh, melampau dia mana ni? Saya kata. Saya pun kena bangun tuan-tuan. Ambil lah, ambil, ambil, ambil, ambil, ambil dengar dia rawak ambil datang bentara datang minta maaf datuk ya minta maaf datuk, ya. datuk sri tak boleh ambil gambar sini ya tolong ya tolong ya Dah, kena marah tuan-tuan bentara dalam tu garang-garang tau datuk tak datuk duduk duduk begini datuk duduknya bila demo dah duduk atas kerusi demo balik saya dengan dia lah ambil gambar macam <tuh>, nampak masa tu bentara dah ke belakang nanti, dia kata oh jadi tuan-tuan aja -tuan, kicang ni baik tak ada sombong saya lepak nyemang-nyemang dengan dia saya cakap dekat dia datok after this you follow me ya ha? i leave you follow ah dengan dia sebab dia belakang saya elok saya nak dipanggil dia tunjuk kasut saya datok dia tunjuk kasut kasut saya pakai tali terbuka eh, elah udahlah namun nak dipanggil orang kabut tuan tu, saya dengan dia angkat kaki macam ni dia orang terkenal beratus juta peminat Sanggup tuan, tuan buat kerja. Tak ada sombong punya tuan-tuan. Kita LA berlagak gila tuan, tuan Gambar dia dengan saya ditonton oleh 1.3 juta orang tuan-tuan. Dalam tempoh sehari. Dalam Facebook saya. Subhanallah. Hari Ahad saya dapat pingat. Hari Ahad malam saya balik. Hari Selasa tuan-tuan. Hari Isnin. Orang repot polis. Astagfirullahalazim. Hari Ahad, saya dapat pingat, malam saya sampai pukul 9 pagi. Besok pagi, orang telefon, masuk Facebook, masuk Youtube, masuk blog. Ustaz Kazim dibuat laporan polis kerana perkauman. Cerama perkauman. Astagfirullahalazim. Orang datang ke sekolah, saya macam-macam tuan-tuan. Bawa ke rentang, bawa sepanduk. Kami sokong Ustaz Kazim, kami sokong. Masa bila aku perkawaman, tuan-tuan dengar ceramah saya bertahun-tahun dalam TV. Forum perdana kalau dah jodoh, kopi bersama Ustaz Kazim, macam-macam saya tak pernah sentuh perkawaman. Rupa-rupanya, dia orang ambil ceramah saya yang lama, enam tahun dulu. Waktu tu saya masih muda. Misal pun tak ada lagi. Sekarang dah tua, misalnya dah banyak. Tengah-tengah ni je tak ada. Dalam ceramah tu saya sebut... Saya bukan perkawaman. Saya cuma cakap... Kita duduk di Malaysia... Duduk elok-elok. Hormati perlembagaan. Hormati Islam sebagai agama persekutuan. Hormati Sultan-Sultan dan Raja-Raja Melayu. Hormati hak-hak orang-orang istimewa orang Melayu. Janganlah mempertikaikan... Bila kita pertikai, kita boleh membawa kepada pergaduhan. Kita tak nak gaduh-gaduh. Cari makan elok-elok, duduk elok-elok. You all minum-minum, makan-makan senang-senang. Yang jaga you all orang Melayu, polis pun Melayu, askar pun Melayu ramai. Janganlah pertikaikan benda-benda bukan-bukan. Yang itu yang dia petik. Dia tak ambil ceramah saya 1 jam 30 minit. Yang dia ambil cuma 2 minit, 5 saat. Ustaz Kazim adalah Resis Astagfirullahalazim Hari Isnin malam saya datang balik Kuala Lumpur, saya sampai rumah pukul 4 pagi Bila saya sampai rumah 4 pagi, kerja saya Bila saya sampai rumah, mula-mula Saya cek anak saya Nama dia Erham Tekatan 3, terlentang tidurnya. Saya masuk Bilik anak saya Nama dia Huwaina, 11 tahun saya masuk anak gadis saya umur 20 tahun. Saya tengok ada baby sebelah dia. Barulah saya masuk bilik mak dia. Yang ni mak dia rahsia umur berapa. <tuh> saya tanya pada mama dia. Mama, bila budak tu sampai? Petang tadi abang, mak dia hantar. Siapa gadis, siapa budak kecil yang tidur dengan anak gadis saya... Seorang budak kecil, umurnya tak sampai dua tahun. Seorang anak Cina. Saya bela anak angkat Cina. Anak angkat saya, budak Cina. Seorang empat tahun, seorang tak sampai dua tahun. Adik dengan kakak. Dua-dua perempuan. Kalau saya resis, takkan saya bela budak Cina? Ini apa punya laporan polis ni tuan-tuan? Tak tahu menahu, tak tahu apa. Saya bela anak angkat saya Cina. Sekolah saya, sekolah tahfiz saya, saya ada sekolah, pusat pendidikan Al-Barakah. Ada seribu orang pelajar. Yang paling kecil, lima tahun. Yang paling tua, sembilan puluh satu tahun. Budak tahfiz, di sekolah saya, dua ratus orang. Dan budak tadika, tiga puluh lima orang. Mereka belajar lima bahasa pengantar. Mandarin, Tamil, Inggeris, Arab dan Jepun. Bahasa Melayu wajib. Lima bahasa pengantar tambahan. Kalau saya resis, saya tak mengajar Mandarin. Saya tak mengajar Tamil. Saya mengajar budak-budak sekolah saya. Cikgu-nya Mr. Lim dan Dr. CK. Mereka orang Cina... ...yang tidak Islam tetapi mengajar bahasa Mandarin di sekolah saya. Dr. Sikir lulusan daripada universiti di Taiwan... ...mengajar di sekolah saya bahasa Mandarin. Tidak Islam. Yang mengajar bahasa Tamil, orang India. Saya, adakah saya resis? Kenapa saya belajar bahasa Mandarin? Kenapa saya belajar bahasa Tamil? Sebab saya hidup dalam Malaysia yang ada berbagai bangsa. Saya kenal bangsa mereka... Nak kenal bangsa mereka, nak kenal budaya mereka, kena kenal bahasa mereka. Bila kita pandai bahasa mereka, kita tahu menghormati mereka. Mana budaya mereka, manakah yang dikatakan agama mereka, mana dia adat mereka. Tapi orang tuduh saya resis. Hari Selasa, hari Taipusam. Selepas pukul 12.30, saya pun dibawa pergi restoran Pakiza di Ipoh. Kenapa saya dibawa pergi? Sebab beberapa orang persatuan ahli perniagaan China nak meraihkan saya sebab saya dianugerahkan Datuk. Yang raihkan saya, tuan-tuan, orang China. Orang Melayu sampai sekarang tak raih lagi, tuan-tuan. Kek tak ada, tinggal buah jambu saja yang raih ni. Jadilah, tuan-tuan. Kek yang diorang bagi dekat saya, tuan-tuan bersuai meja ni. Mr. Ong... Mr. Alex, Mr. Eric, dia kata apa? Kita mengucapkan taniah kepada Dato' kerana telah mendapat Dato' <tuh. tuh. tuh>. Saya pegang tangan mereka, ucap potong kek tuan-tuan, mereka semua bangun oh, yeah. Itulah budaya kita, hidup dalam masyarakat kita, tolong hormat menghormati Bukan gaduh-gaduh, bukan mempertikaikan sesuatu yang telah termaktub. Jadi tuan-tuan, sebab tu saya ajak tuan-tuan, datanglah melawak ke sekolah saya. Mungkin tuan-tuan boleh buat sekolah yang macam saya punya, di sini. Sampai bila kita nak buatkan yang kita, kita punya. Yang mereka, orang punya. Tak. Sekolah saya, tuan-tuan, semua kawan. Orang India datang, orang Cina datang, orang Sing datang, orang putih datang, orang Sweden datang. Belajar. Saya buat sekolah pondok di tengah-tengah bandaraya Ipoh. Di Kuala Lumpur, apa yang tidak ada? KLCC, KL Tower. Apa yang tidak ada di KL? Semua mereka ada, semua benda ada. Yang belum ada di Kuala Lumpur ialah sekolah pondok. Kenapa tak buat sekolah pondok di tengah-tengah bandaraya Kuala Lumpur? Oh ustaz tak boleh ustaz harga tanah mahal Mahalah yang paling bagus untuk agama Tak boleh ustaz tanah sini mahal ustaz Mahalah yang paling bagus di tengah-tengah agama Tuan-tuan tahu orang Perancis datang ke Ipoh Orang Sweden datang ke Ipoh Dia rakam Dia duduk seminggu Apa dia buat? Dia duduk semata-mata nak rakam Makcik-makcik pondok sekolah saya nak pergi semayang subuh Pukul 5 dia duduk dekat taman bunga sekolah saya dia rakam makcik-makcik, pakcik-pakcik yang pakai telekung, pakai jubah, pergi semayang subuh. Saya tanya dekat orang Perancis, kenapa awak suka ambil gambar sini? Dia kata, ustaz, bila saya datang sini, bila saya ambil gambar, saya tengok dia orang semayang, saya rasa seronok. Saya rasa seronok, kali pertama dia datang, kali kedua dia bawa mak dia, dia bawa adik dia, dia bawa isteri dia. Empat orang Perancis tuan-tuan. Hanya semata-mata nak tengok makcik-makcik pondok pergi semayang subuh berjemaah. Bayangkan tuan-tuan buat sekolah macam ini di tengah-tengah sekolah lumpur. Pelancong bukan nak tengok disco, pelancong bukan nak tengok bangunan tinggi, pelancong bukan nak tengok benda-benda itu. Di tempat mereka bersepah-sepah ada tuan-tuan. Tetapi mereka nak tengok benda yang tidak ada di tempat mereka. Benda yang tidak ada di tempat mereka ialah pusat pengajian Islam, pondok pengajian moden. Di situ boleh cakap Tamil, di situ boleh cakap Inggeris, di situ boleh cakap Melayu, di situ boleh cakap Jepun. Dia nak tengok macam mana budak kecil, boleh baca Quran. Dia nak tengok macam mana orang tua, boleh baca Quran dengan baik. Hidup dalam suasana Islam, perkampungan Islam. Yang ni cabaran kita tuan-tuan. 2014 yang lepas, sekolah saya dipilih sebagai sekolah pondok terbaik. Peringkat kebangsaan. Yang ini yang saya bawa kepada masyarakat seluruhnya. Jom kita buat pembaharuan. Jom kita buat perubahan. Mudah-mudahan kita berjaya. Sebab zaman sekarang tuan-tuan, zaman orang nak pada Islam. Kalau tuan-tuan meninggalkan Islam, tuan-tuan tak buat Sistem Islam, apa-apa yang berkaitan dengan Islam, orang akan tinggalkan tuan-tuan. Sebab hari ini orang mencari Islam. Dan orang nak pada Islam. Tuan-tuan bukalah dalam televisyen. Muka saya lagi banyak keluar daripada muka Perdana Menteri dalam TV tuan-tuan. Betul saya cakap. Saya bercakap kalau dah jodoh dalam TV sejam sehari dua jam. Dua jam dalam sehari bercakap dalam TV. PM pun tak cakap dua jam setiap hari dalam TV. Sekarang siapa PM? Itu baru satu saluran. Bayangkan tuan-tuan ustaz-ustaz bercakap daripada subuh sampai tengah malam. Orang cari rancangan agama. Dulu-dulu yang baca berita tuan-tuan yang pakai tudung harjik sing je. Sekarang majoriti tuan-tuan. Orang nak pada Islam. Tuan-tuan tengok muka saya ni. Muka macam saya ni. Tiap-tiap bulan, tiap-tiap minggu orang datang minta jadi duta produk. Datang satu Cina, dua orang Cina. Minta saya jadi duta produk kecantikan. Dua hari saya ketawa. Saya toke saya tak ada cantik. Tak apa kita boleh kacap. Tuan-tuan. Alhamdulillah kesedaran Islam malam ni. Berapa jam tuan-tuan duduk di sini. Bayangkan budak kecil macam tu makan hidup silat sini. Tak kira lah tuan-tuan, dia datang dengan ceramah. Mak dia bawa sebab apa? Hari ini orang minat dalam music pun berubah. Tahun lima puluhan music langgam hitam manis hitam manis. Yang hitam manis pandang tak jemu, pandang tak jemu. Yang hitam manis pandang tak jemu. Itu orang minat tu lima puluhan? Orang minat gitu? Bukan memandang kepada cantik, pokok pangkalnya hati berkenan. Kalau sesuai budi bahasa, sampai ke kubur bersatu hati. Bunga Anggerik yang maca nilanga punya lagu. Yang saya suka hak lagu hak nombor 2 tu. Dia picing dia lepas. Memang malak dipandang tu. Yang menyanyi siapa tahu? Ernie. Eh Ernie angkat jemuran. Ah tu suara dia lah tuan-tuan. Datang 60-an lagu-lagu langgam slow. Dia datang, The Beatles. I want to hold your hand. They go. I betul. Kiss kuni. Hey, kabar. Dia datang, The Beatles, dari Liverpool. Oh, bloody. Oh, blada. Life goes on, bro. La, la, la, la. Gafan, gitu dia. Habis 60-an, orang jadi pok yeye. Kawan-kawan semuanya ke pantai. Untuk menyaksikan keindahan alam. Zai, zai, zai, zai. Wahab, zai zai zai, zai. wahab oi Itu zaman 60-an, mak cik pakai kebaya ketat, pinggang rampin. Masuk pakai kebaya ni ikut tarik nafas. Butang balik. Bila dah lepas, buka balik butang, Terrr, buka balik. Ui. Itu zaman 60-an. Oh, Mas Ayu Fatimah nan ayu. Datang 70-an, dah tak minat Datang tujuh puluhan kaki si, seluar besar macam ni. Satu kaki seluar, empat kaki orang boleh masuk. Huh. tumit tinggi itu. Itu kalau pergi pekan, anjing belah. Pesatuannya kata, lari-lari. Nampak kasut dia? Mampus kita. orang Masa itu orang minat uji Rashid. Dengan Hel. Hel Amer, Hel Uji. Nak ke mana tu Uji. Oh, nampak, gitu, nampak. Aduhai Uji Rashid Kau buatku ketawa Poketku ini selalu kekurangan Ini kan pula Hendak kasih makan Anak daralah orang Ini zaman 70-an Ikan pun Nama ikan Uji Rashid Tahun 80-an Seluar kaki besar dah tak ada Yang ada seluar ketat Jin, koyak, rambut panjang, baju singlet, bawa gitar, rock, oh, itu dia. Zaman rock, BPR, keunggulan cinta dari sinar mata yang bergelora. Itu nama BPR. Dia kalau dia menyanyi, tuan -tuan, dia tunjuk ditunjuk orang. Zaman search rock. Isabella adalah se pula dia tunjuk orang. Kisah cinta dua dunia. Ditunjuk kita pula apa hal aku pula ni katanya. Ini search zaman itu zaman wing. Wing kalau dia menyanyi dia pokok telinga. Siapa syakila? Mana syakina? Aku pun tak tahu. Oh, oh, oh, oh, oh, Dia tanya kita mana Syakilah Kita tanya Syakilah mana Dia tak tahu kata dia Bagaimana oh, nak nolong Tahun 80an tahun rock Datang tahun 90an Tahun dandut hmm. Hanya kamu Hanya untukmu ni, 100% Cinta ke Dapat Habis orang pegang mikrofon macam ni tau. Tahun 2000 dan habis. Habis, habis. Amelina pun hilang senyap. Tidak ada letih tuan-tuan. Sungguhku tampu. Mana hando ha, hal teunta. Habis pun. Tahun 2000 muziknya habis. 2000 zaman orang slow. Lagu slow khas. Kemana mana kau pergi tinggalkan ku itu zaman 2000 tapi zaman sekarang habis zaman sekarang ya ananab muhammad zalikal fadlu minallah nampak saya tak payah suruh tuan-tuan. Masing-masing sambung. Allah! Kita buat kat dataran merdeka. Beratus ribu datang. Buat dekat Putrajaya, Jaya. Beratus ribu datang. Ni. Zaman sekarang zaman agama. Zaman sekarang orang minat agama. Akak-akak sambung. Ya hanana. Adik kecil tadi pun. Ya hanana. Nuh. Abang yang dalam gelap tu. Ya banana. Ya banana. Nu, dalam gelap tu. Isteri cubit pinggang abang. Banana tu pisah. Ya hanana, banana, banana, banana, ya Allah. Ya Allah, subhanallah. Tuan-tuan zaman sekarang, zaman orang minat ceramah agama. Ni. Sebab tu saya katakan tadi, zaman orang nak pada Islam. Jom tuan-tuan, kita bangunkan semangat Islam di kawasan kita ini. Mudah-mudahan Allah merahmati kita. Mudah-mudahan Allah bantu kita. Allah kekalkan Kuala Lumpur sebagai kawasan yang aman, negeri yang aman. Allah bantu kita dengan makmur makanan, rakyat sejahtera. Insya-Allah baldatun thayyibatun wa rabbun akan sampai pada kita. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Bagi tuan-tuan yang nak bantu sekolah saya di kiri kanan kemah tuan-tuan belakang ni ...ada gerai pusat pendidikan Al-Barakah yang menjual buku-buku saya... ...bercara da'i, cuit cuik dan sebagainya... ...termasuklah air penawar, kismis... ...tuan-tuan boleh beli dan bantu untuk sekolah saya... ...pusat pendidikan Al-Barakah di Manjoy. Kita jumpa lagi di lain masa... ...saya minta maaf jika terkasar bahasa... ...dua jam saya berceramah... ...tuan-tuan terasa tak? Alhamdulillah memanglah tak terasa... ...yang terasa saya tahu... Dua jam kalau saya bawa kereta dari Ipoh dah tuan-tuan. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, dorongan tepukan untuk Dato' Ustaz Kazim -Elias. tanda kasih kita juga kepada beliau dan juga kita doakan terbaik dia sebagai Dato' Ustaz Kazim -Elias berjaya dalam tugas-tugas